Через визначений час зішкрібає пух спеціальною лопаточкою, протирає спину рушником і так до наступного тижня. Саня їде назад на велосипеді, що скрипить під його вагою і посміхається зустрічним. Як добре, що в світі є Саня, думають вони. Саня завжди лягає пізно, далеко за опівніч, гоцеючи в себе по хаті і наспівуючи. Ярко орієнтується на Саню, як... На годинник. Саня вклався, отже йому теж пора. Перед сном Ярко лежить нерухомо і слухає зірки високо над собою. Одна з них семикутна, з гострими краями, гойдається над ним на нитці, опускається все нижче і нижче, і врешті розрізає його на дві половини. Як не дивно, наступного ранку Ярко прокидається цілим і збирається на роботу. Кава, яку він гіпнотизував поглядом, утікає щойно ярко кліпнув. Вода у крані закінчується тоді, коли ярко по повній програмі вимастився пінкою для гоління. Хліба в хаті немає, на дворі прохолодно і вогко, але тепліше, ніж вчора. Тому під вікнами стоїть густий туман, з якого вряди години виривається Здичавіли кольорове листя і липне на скло, але Ярко не сердиться ну зовсім, він йде на роботу іншим шляхом, ніж зазвичай через двір художніх майстерень, який сидить у ямі значно нижчий за пізніші культурні шари. Тут доживають віку рештки колись славних скульптур і так і ненароджені мистецькі ембріони. Ярко проходить повз ліву ногу горького, яку скульптор сп'яно взув у черевик, тоді як права вже мала на собі чобіт. Повз сумну голову Леніна з викрашеним оком і мохом у ніздрях. Повз породисті руки невідомої статі, що тримають романтичний віночок. Повз гіпсового дідуся Хо без правиці. Повз глиняну скульптуру «Вічна дружба», де доскону поруч пес без хвоста і кіт без голови. Повз трансформаторну будку із прикрученими до неї розписними тарелями у далекому кутку – Двору дрімає злий чорний собацюга на ланцюгу. Коли перехожі, обмануті ілюзією ланцюга, підходять до нього близько, пес різко стрибає, і тоді виявляється, що ланцюг той довжелезний дозволяє собаці вільно маневрувати на порядній дистанції від Буди, і всі вони як шалені летять вгору по бетонних східцях, проклинаючи псів, художників і свою гіподинамію. Ярко теж підходить на небезпечно близьку відстань, собака стрибає і наче зависає у повітрі. Яркові дивом вдається вивернутися за міліметр від його клацаючих зубів і кинутися під стрибом по сходам. Хекаючи, він спиняється на верхній сходинці – і цубкий батіжок дикого винограду зі зворушливо-ніжно-червоним вологим листям намертво чіпляється за чорний рукав Яркової куртки, ніби не пускаючи його йти далі, до наступних небезпек. Ярко підіймає виснянкувати обличчя до неба. Гей, боже, пусти мене, чуєш? Я піду сам, я можу, каже він у голос. Вересень 2006 року. Бог у місті. Мене мають поховати у неділю. Неділя не надто вдалий час для траурної церемонії, але що вдієш, коли я померла в п'ятницю, та ще й в таку спеку, далі тягнути нема куди. Я ніколи не вміла холоднокровно планувати свої вчинки на багато днів уперед. Отак От і померла, цілком несподівано, ввечері у п'ятницю, підозріло тихо, та ще й посеред літа, коли більшість порядних громадян отримує відпустки і вирушає на відпочинок. Найгірше зараз моєму чоловікові, коли я вже з подивом розглядала сама себе, стоячи за два метри від ліжка, геть як у кіно. Він ще приніс мені теплого питва і хотів поправити плед, Тепер він аж синій якийсь, плаче, як дитина.